ان بسم الله الرحمن الرحيم وقال ان اتولوه ما كنوا تخطفن ارزنا اولم نمكن لهم حرمانا امن يرجعوا الى ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن نازرهم لا يعلمون سوره قصص کی نبی عليه الصلاه والسلام دا تسلیوا او تحزیز فتبلیغ پواقی د موسی علیہ السلام سورۃ یسعو اولیسا ختمشهوا په دې کې تشجی پواقی د موسی علیہ السلام تفصیلی دو بیان شو دوی مې سبیا شروع او کې بیان د مقاصد اربعه سلور مقاصد مساله توحید رسالت قیامت او کتاب مخکی رسالت او د کتاب بیان شوه او ور زجر ور کړو مونقری نو تا وقالو سرا بیا زجر دې مونقرین د رسالت او کتاب دا کوم خلک دا له پیغمبرو کتاب نمنې نو دا خلکو بانه صدا مکه کې به نبی له سلام تویستا خبره مون څنګه خبر و شدی. مکہ کی مون کو مونستا دعوت اوستا خبره و مونلا نو مونږ به دي مکه نه خلکو شړي مکه کې ببي اعظم مونږ وزرانه او جونتون ګراني مونږ دا خلک او تختې او بم ختم بم کی اللہوی دیدی تنگوری چه اللہ دی حرم لسمر امان ورکڑی دی کسما کسم میوی سمرات تا هر طرف نا دی مکیتر روان دی نو دغرن کتا د اللہ دا توحید و دا پیغمبر رسالتو منی تاوام دا امن و امان والا وګرځي گرزی دی ایت که دا خبر کرد وقالو او ویدوی ان تَبِعِلُ هُو دَا که مونگا تابیداریو کودا هدایت مَعَا سره ستا کتاب ستا دینو منو نو نو تخطف من عارضوینا نو وابنو شو دا دی خپل ملکنا یعنی ایک ایک کرکی با مونگا خلق ختم کی لبزی مانا خویدار اناول لکه دا پرندی غنتی د چر غنتی یو یو دانا پا خلقی غشتن او کهه حاصل کوي نو نو تخ من ارځ او به تختولی شو د د خپل ملک نه مو به د مکې نو شړي کستا د دینومن جووا او لم نه مکلله هم آیا مو نه دی ورکي دوه حرممن په حرام کې حرم کې عام امن د امان حرم بله دا منځې ګرزولې دی او یو ژبایل سمارات توکلیشن او, او را شي راست شي د مکته می <میوی> او امدنے د هر یوشی مگیته د مختلف اطرافونه میوه وی خوراک راځي رزقن چې خوراک د ورکړل د ملل دونه زمونږه ترپنا و چې څنګه وی ماکدا امن آمان امان کړه داسې به تام د امن او امان کم ورلیکن اکثر علماء علمو لیکن اکثرینه پویږي وکما اهلکنا من قریهتن د تخفیف دنیاوی دنیا دنیا دی د دنیا داسه به یاره کني ماننه دنیا کې به الله زابد وکما اهلکنا سمرهه هلاکری من قریهتن ا کلو والا بطیرت معیشتها چې د حدن تیرش او داوی د دا جون گزاران د جون گزارانی د حدن تیرش او منس مشیو خپل جون کې الونی ول فتلک مساکینوم مدد دیغه کورونې دی لم توسکان چنوس یوس سوکم من باریم د دین آباد ور کې الا قلیلہ مگر لگ لگدا د لارې لاروی یا مسافر اکنڈرات پراتی دی دا آدیان و سمودیان و کننا نحن او یو منگا منگتب پاتی کی گی دار سا و ما کان ربو کم محلک او الله اسے خلق نہ حلا کی خو الله پیغمبر رولی گی کتاب رولی گی خلق دائی باوجود نمالی نو نوازا برگی و ما کان ربو کان دی سارا محلک القرآن محلک القرآن علکم ان کے کلو والا اور راحتہ ترتیبو سے یا بس چرولی کی فی ام میں ہاں داغی پ مرکز کے ام مرکز رسولن پیغمبر لکما کچہ د ٹول عرب مرکز یت علی آیاتنا اولی او وی نم نینو بے تاب و ما او نی مو محلیک القرہ کلو والا الا مگر وہ اہل ہز دی مون چ داغی غوسی دن پیغمبر د دعوت ورکنے بعدم نم نینو بیا و موتی تم من شان او دا ولی دی دا الله دا پیغمبر دعوت او توحید نه منی وی اصل کی دا دا مال او دولت او دنیا د دوی دپارو رکاوٹ سرمایه‌داری و موتی تو هغه چې تاو صدر کړي شوی منشن شه شو فمتا او الحیات دنیا نو دا فائدہ د جنده دنیا دا زینت او دا د دنیا زې و زینت په دې مادو کې کېږي چې آخرت د دنيش او ما عند الله هغه چې الله سره دي خیر ور دي او په کومې شي افلا تاقلون ولدا فلنا کار نه ده افمن وعدنا مو سر وعده کړی وعدن حسنه وعده د جنت فوج ولاقي نه غبا ملاقات کيدهږي وادي سرا جنات باللا ورګي نو هغه سره چې دنیا کې دا الله توحید ومنه جنات به ته ملوشي ګمن آيه ده په شان دا چې کې دې شمتان او متال حيات دنیا چې फायदा ولورګړي موږ ژوند دنیا سمابيا دا يامل کي اماده پرځه قیامت به ميلل محذرين ده حاضر شوړې قیامت کې کی به الله عزن ته حاضر کوم و يوم ينادي يو فيقول وين شركاء الذين تخفيفم ده اورد په مشرکین او داغي براعت دالحو باطلو خوبلو کوئی دیو بلنا بیزارج ویومو پا دا غرز دا کامیت پکیامتی انا دی مدی تباوازو شی فیقولو ور ورته لووی این شرکای اللذین سوشو زما آ شرکان دا برخ خواندان اللذین آکسان کنتم تا زمون چه تاسو په گمان کاؤ تاسو ایک کولی شوز دراشت تاسو لدیو کی تاسو ری اخلاص کی قال اللذین ووی آکسان حق قالهم القول چې ثابت شوی پا دیواند وینا دا یعنی مشرکان او جهنميان او فیصله بيشي وي وي بربنه زمورا به اوله الذين دا آغا خلق دے اوینا چې مونږه گمراه کړیو اغه خپل پیر و یادای خپل مشر و یادای خپل لیڈر و یادای دغه الله د گمراه کړیو په شت کې خته کړیو دا دي خلق اوینا چې مونږه گمراه کړیو دنیا کې خپل پیر او پغلط استاد او مولا باندې غیرت کا خپل په ولاړ د بدتهونه کې نو خل به در لمات ت او خیرت کې بخپل ویلا له دغه دی اچسې مرا کړړی ځکه دنیا کې ګمرا کړی پیر موری تهوي چې رازی ما ته به ساج کې او دارن سر بهټیټی او پیرواې ملغای ب ګړی وغیرره وغیرره موختارې کلل به ګړی د به تخو ناوی به وي مشران تیران و آغنا موږ ګمه کړی کما غوینا زګا چې مونږ غومرو کما دلته په معنی دا لېما د دی وځي د دی وځي چې موږ خپل غومرو پیران وای موږ خپل غومرو نو دی ومخامه غومرا کول موږ سره چې سوغه دوی ته مونږ ور کول موږ په شیر کو دیم په شیر څو تبرعنا الایک الله به زری مونږه تا تا ماکانو نو دوی یانا مون ته یو بدونه عبادت کوون کی زمون په زور په زور موږ په زور نو ویلی و دوی رات لالو مون دےس مون وتے وی او دی زمو عبادت کو مخصر فزور نو کڑے وقیلا او ویلی شوار تا او دی شرکا کومرا مدد کے شریکانم فدعوم دیو تچھی وی فلمی سجیب راہم قبول والو نشید دی ور اول عذاب زاب بو وی لو ان نو چری دوی کار یحتدون دی پسملار وی نو اچری با عذاب نہ وی را دے و یوم ینادیم پاورش وتا بو ویلی شی اواز بو تو وی شی پ یقول وتا بو وی مازا فیمو پدغو رز دکیامت یو نادیم آواز بوشی دی مشرکانو تا فیقولو اللہ بتے تا کی ماذا عجب تم المرسلین تا سو جواب ورکڑو آغا مرسلینو تا انبیاء و حق پروس چهر تا بیان کود تا سو دائی منل و خبر کنا او نفعامیت علیمو لنباؤ بشي وڈ بشی پت بشی پدی بانده الانباؤ خبر مراد جواب جواب به پی گڑ وڈ شی. یو مائیں په دا اورز په هم دیبا لا يتسالون خپل منځ کې د یو بل نه تاسو منشي کولې جواب بولنه وړه فاما منتابه سر بشاره چاو منله مساله فاما منتابه چې توغو وسو باندې ایمان وروه عمل صالحن عمل یو کني فاصا قریبا دا ايکونه من المفلحين چې شي د کامیابونه وربو کا دلایل عقلیه پیش کړي ګن مسلسل تقریبا پینځه او مساله د توحید و ربک و سار پیدا کای مایا شاشه چو غاری و یختار او چون کیه یختار و چون کیه انتخاب کای سمع پیدا کولم دا الله کاه بیا پکې انتخابه دا الله چیلور ولور کما پسوی دا اختیار الله وی زماله بل شامل دا اختیار نه دی ور کړي و او نشته دی مخلوق لر اختیار دا پیدا کولو نبی ولی بزرلمه دا اختیار نه دی ورک وربک یخلق ماعشا ویختار ستارب پیدا کوون کې دا غسه چې خو ښه شي ویختار او دا رب چونول کوي انتخاب کوي نو چاله زې چاله دور و لهم او نشته دی مخلوق لرا الخیاره اختیار دا پیدا کولو مخلوق لمه دا اختیار نه ورکړي چې پیر بابا دې ځامن ورکیا بل بابا سبحان الله پاک ده الله و تعالی وچت ده اما دا غصنه یو شرکونه چی دوی اللہ سر شریکی اللہ ویزا پاکی ما سر په پیدایش کسو زمدار وی صدار برخدار نشت واربو کعالاو ما تکنو صدورو هم شکل قرآن ویم اللہ وی وی یا ورز میں مسئلہ دا توحید بیان کھڑا یا وزیکی او یا تو نمی خب پرووی وی زڑکی میں وی چننمی پروت توحید بیان ا خوږ کړه ته چاوي چې دا یا ته پرې خو د قصص وربک یو خلق مايشا ويختار ماکان له ملخ نو نبيي عمر کې چرته تقریر کې د آیات نه پرېخه هر تقریر وي به اداوي که څه ته وره هر تقریر کې د آیات وربک وربک یا لم ماتكن صدورهم بما يولنون بل دلی عربستا مخ کې خالق زيب او سو يالمم دریم دری وره بو قرب ستا ما تو کینو هم چپټایې سینې و ما یول نونه وغه چخکاره کایې الله بو پټو خکاره پوی نو نتیجه د دې دلایلو والله هو د الله لا اله انشته د حاجت را مشکل ګشای ل او سوا دغنه له الحمد او غله تاريفونه د خدای توفی په اوله په دنیا کې ول اخره و اخرت کې مراول حکم او الله له اختیار د فیصلې مې ویلې تورجو نو د الله تبار سوورګر شه دریم دری قولوا يا رب پیغمبر ارايتم خبر را كه ان جاد الله عليكم الليله كو غر زي الله پتا سبحان اشپا سرمدن اميشه الى يوم القيامه تر قيامت شپ شپشي او روز ناراضي نمانه اله سوغ ده اله سوغ ده دشي دروازه ذمہ دار ياتيكم شراتلو كيتا او سب بي نوار باندې او پاره باندې الله وي كه شپ شپكم نو سوشتي دروازه نور روز کي شي روز کوله ورکن په دی ملکونو که یورپ تربتا ناروه وغیره په دی که شپک شپک میاشت یا درې دری میاشت شپا روزی نو آغا خلق سکی زمونگی والی مو آغرا آغرا تخبه مای وی وی تیمونو مرسه تقسیم کړي روزه و شپا پا تیم تقسیم دا کروز دا نو پا اگه کم تیمونی چه دونه سات بروزی و دا دونه گینده شپا خپل تربنو نمایده خوبسه کوې دروازه وی دروازه دا خوب کو کوچوي کمروک امزان ته تور غټه غټه پردی لګولی او چې بس ز شپه غټه ایم شی ډیوټه وغیره لا شي بس پردی مردی راکه ګوسه پزورزان له خو براولی نه غځمون غشی پای او د شپه بس ټول ملک ایټون لګی دلی بس ورځی جوړه کړی مصنوعي علاوه کور سره د ټیکنالوژي او سره ترقېد یورپزان لا شپرواز کې ورزې شپه سوګ نشته وي چې زينكم سوګ به وي ا فلا تسمعون ايات سولي نه اوره دا لا د ادلایل قل ورته پیغمبر راه تم خبر راکه ان جاء الله کو غرزي الله پتا سبحانه نهار او رز سرمدن هميشه اله يوم القيامه ترز قیامت تول روز روز نو من لاون سوګ اله سوګ دې بیا د شپې مدار دار يا غير الله د الله نه سوای حقيكم بللين چرا و لی تاسو ته د شپه تاسو ګڼونې چې آرام بکیو کې افعاله تبسیر ته وسرون ولیدا الله د دلائل نه نه دلته قرآن وایي کښ پښ او ډولو نو مانه الهو غیر ر الله یا کی کوم بزیه نو نور بدر باندې بیا سوکرو خي زیه زیه مر ده اله چته وي دنور ذمہ چې الله ټول عمر شپ شپ کې نو د نور ځمادار څوک دی چې نور دربانې روخيږي څوک شته نشي اروپا علا سرحدونه ترخه کولی شي نشي ښا خود ویځوي چې قران نه خبرې او په شریکو اشتکنا د ملتان شیخ حسین دې شمسو تبریز شمس و تبریز د ملتان شمسو تبریز وی په ملتان کې چې دینور راغ کش کړی و ویدا سي چل شو شمسو تابريز بابا ملتان کې ګرځي دو خلکو خیر خير و وس وې قصاب ولا غوخه ورګلا په خیرات وې بیا ولا غوخه چانه په خولا وخه ولا چانه په خولا وې نور تی را کوشه بسم الله را کوشه وخه په خشه وته ځه واپس خيجه نور واپس خيجه او ته زه یو نزه په د دوی خته اوسه په ملتان کې زهکه ګرمې ډیره نه شبرز مار راکوز کړی خاله کوی د ملتان دا نور به جووي او د پیښور دا به دا جی به نورتهبلانددي او دلته بوچتي او یو نور دی چې را کوزیږ نو عرض کې به او چې و چېتی ځې به اوچتي او بله دا چې دا جیبه خلکو وخته ګرانه ده که په خولې ګراندي وخته وررک یو بخه ی او بیا چې شمسو تبریز دا نور را کی ادا وخ پخی ده دا وست پانیو ده نم پخی کرا چه دیم پوک شایو دا جیبا اقل نمانی دا مشتر خبر اقل نمانی خبری بانیم پویکم خبره اصل صدا یا ساته شمسو تبریز دو دی د تاریخ نه خبرې یو شمسو تبریزی رومی دی او یو شمس و ملطانی دی دے تبریز رومی دا علام معروم پیر و استاز دے دیر و لے تیر شوی دی دا حالات کا قتل وارے کتابون و پی مستقل کتاب غیمہ جردان دے قتل وی زمونږ و زمان دا غی طرف تسا توجو نشتا خور دا بولسن علی ندوی رحمه اللہ کتاب دی داوت و بهترین بہترین کتاب و جلدک دے پایئے که دا دیلویلی وقابرین و علماء د دین اسلام دا حالات ویلی شیخ الاسلامی ویتی میاں شای اسماعیل مجدد الفسانی شمس و تبریز و مولانا روم چاچی دنیا کې سکار کڑی دے دا علماء که که نا نو مایا دا حالات ویلی نو علماء روم باندې یو جل کې تب سرکڑی دا شمس و تبریز حالاتی ملی کری اغرومی حالوی سڑے دا دالمارو مستاز دا ډېر لښړ او دويم شمسو تبريزي ملطاني چې دا دوی چي یادای د شېاله د شېاله د دې چې یاګانو د اوچتولو د پاره دا کیسی جوړی کړی او زموږ سنیاں نو نه سنیاں ګر ته موږ سنیاں نو چې دا, دا کیسی جوړ کړی د شېاګانو چر دپلیت مردار نه لويشه جوړ کا آسمان نن ور را کوس کو چته کو قران وای نور ناراخي نو سو بیروخی جه دونر ذمہ دار خو زین الله او و ومن رحمتي دا پین زم دري او من رحمتي او بازي دا رحمتو دا الله نادا جال لکوم اللیل و النهار چې ګرځولې دا, دا, دا ساو دا پارش پورز لتاسکنو فيه چې تاسو آرامو کې پدی کې ولیتم او دې دا پارش چې تاسو ولټو یې مزید الله دا, دا فضلنا ها خپل, خپل مطالق متعلق بسیارو لگے ای جعر لکم اللیل لی, لی تسکنو و النهار لی تبتغو من فضلی و لالکم دیده پار تشکلون چه شکر و باسه تخویف اس باوجود دلائلو ای نمانی ناخرت که بدده مشرکانو سالی چوی شمسو تبریز دنور دا زیما دار دی و نوری راکوس او دا دلائل د سور قصص نمانی حالت بیسی یو پهته غوررض یونااد اوواز کووشیددي تف یو قول الله بورته وئ نه شورکه یا ل زما غ شکانې صداران هغه کوتونتهظمون چې تاسوې ګمان کوو هغهبرې ز م سر راور چې تا سوواره اختیار کې او را کوذ و نظانه اوروبه بعض زمونګ من کللی اوومتن د هر ا ډلی نه شایددنګا په هر چا به خپلپل حقپرضګواشي چې ممسه بیان کړي. فَقُلْنَا مُورْتُوا يَا حَذُ بُرْهَانَكُمْ پيش کې خپل دليلم په شرک نو فعالمو يَقِين بِهَوشِي چې انَ الْحَقَّ حَقُّهُ لِلَّهِ سِرْبَ دَ اللَّهُ حَق سَمَا دَبَلَنِ حَق د عبادت او د بندګي حق سِرْب د اللَّهُ موږ سبب د عبادت و او رسول د دین ما هغه چې ځان نه جوړ کړو إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى لِذِهِ نُس بِتَخْوِيفِ دُنْيَاوِي وَاقِع د قَارُونَ بَيَانَاي دنیا کی عذاب برکوم سنگا منکرلہ دی قارون تو گورا علمین دنیا کی عذاب برکڑو این قارون بیشگ قارون کانو من قوم موسیٰ د قوم د موسیٰ علیہ السلام نا بنی اسرائیلیو فبغالیم نو زیادے کڑیو پدوی باندی د موسیٰ علیہ السلام پمرگرو مسلمانانو یعنی تکبری کړو د کافر نو اولا بنی اسرائیلی دی خمالو دولت ولدی راغنو بس بیا منکرشو واتینا هو وړی موږده ته منل کوونوز دو ترګور یا د ترسې د وغیرره د موسااللی السلام واتینا هوړی موږد ته منل کوونوزې خزانې ماغه چې نهفااتې او چې داغې کونجیانې او چاابیانې ل ت درنیوي بل غثبتې په ی وړله او ل قووتې خاون د قوت خب مضبوطته ډله باندې صرف چاابیانې درې کونجیانې وړله او ګرځ ل ګران ازا موږ اون دي چابيان نه دا خوشل چابيان دوه جیب کې راځي دا نه دا زماني چابيان جوړاوي دایي چابيان به بل وي بلبد سرمن نه جوړې شي دایي ځخ پرې طالب نه هغه بدرونوا لډېرو یعنی پلن یو خوړیو دا څه شي نه وو نو مالو دولت خزاني دو نه وي چې داغه چابيان په یو لوی ډل باندې کړتنې یا مفاتيح جمدا مفتاح مراد خزاني دی خزانی انما مفاتيح بشکا دمال خزانی ال تنو درنی وی بالعصبۃ بدلا اول القوه خوند قوت یعنی دون مال دولت دولتو خزانی وی چې لوی لوی طاقت ور او خلفغا نشو ګرځول وړه اس قال لو قومو کړه چې د توید د قوم لا تفرح لیمو کوا ان الله لا يحب الفریحین الله لوی کوم کې نو دپه دمال ځان روکشه او تکبر ورکی لوی ورکی واپته اوله تو فيما فقال مال کیا تا ک الله اوچه الله دل درکړې ده ادار الاخره کور دا اخرت الله دا مال درکړې نه او دا مال دا الله په دینو لگا وا اخرت په اوګټا ولاتن سنصیبا کا ميروا خبل بر خيره سد من الدنيا د دنیا نه دنیا کې عمل وکې چې اخرت کې دې پکاش وااسین او احسانو که خلکو سره کو سن الله وي لیک چې څنګه دا سره لا سان کړړی د غریب مسکین لی ورک والله دغ فسااده او مله ټوه فسات في ل رزز مګ کې کوفر ش مور خوه مال پهذریه ې <تصفح> غمبر خلاب م کووه ان الله ب ش اللهله یو حبل مفسیین نه قال دسوې انما وېش غوتيته مات دارا کړه شې وې دل علم په سبب دا علم او هنر عندي چې ما زره ده دا زقابلیم نما په خپل مټو غټلې دي دا به په مټو مي غټلې از ما خپل قابلیت دے. اولم عالم الله وې دې نو ګوري چې ان الله بيشګل لقد احلكا ما هلاکړو مي قد احلكه هلاك شومين د نمخ کې منل اغا قومونا منغا واشا دومنهو چه اغا زیادو دادن قوتن قوت اومدو که واکسر و جامع و دیر زیادو بمال و دولت که عادیان سمودیان ولائیو سالو او تپوس با نکلیش ان زنوبی هم د دو گناونو دو مجرمانو نا دو مجرم نا با دو گنا تپوس نکی چه سونا دیکلی دو سونا دو خود چه مجرم دو ورتویو بس ولتا وروله جهنم نوی دقس بی ورولو پا خرجه علا قوم او حلاکت روود دفقارون علا قومی پخپل قوم فی زینتی پخپل ڈول و سنگار که مال و دولت او نو کران و او کران و, و دیر از سو نو سبا گاڑی موڈره دی روان کڑی خلکو چې و وای و لو برا لی یه را دیر و لیده برخی خواهند دی سو نو دولت تی نو کران چا کران قال اللذین و یا کسان و یریدون الحیات الدنیا چه اراده د ژوند دنیا وا یا الای تعالی نه ہے ارماند چمولم میسلما په شاندار اوه اوتیه قارون چې قارون نو ورکړی شوی دی انه به شګه دلزو حزن عظیم خاوند د ډیر له برخه د برخه خاوند ډیر نصیب خور دی دا غو مالو دولت دی وقال الذین خدا ظاهر بین دنیا پر دنیا پر چې د بل دنیا ته ګورینو لاړې د خلینا بي دنو ګوري چې لکه دا سود دې رشفت دې حرام دي حلال دي خوی چرته دغه چې زمام به وقال الذین ویل کسانو تول علم چې ور کړه ورته علم پوي خلکو او وی ویلکم وی تاسو د دې تاجوی ثواب الله دا لا اجر بدر خیرون غرض دې من دا چلا پاره منی چیما نه وروړي عامل او عمل یې کړي نه او ناخلی دا خسلت او دا خوی الا سابیرون مگر کلک خلک سابیرون کلک خلک دا خویه چې چه دا اللہ پا دین کلکی او متاثره کی نه دا بلنا ظاهر بین داوی دا پار ایمان او عمل غط شد فخصفنا بیهی بس عذاب را, را, را. فخصفنا بیهی اللہ ویننا است من بیهی و بیداری او دا دار دار دادو دا دا احلو العرض از مګه کې الله په زمګه راخ ک کا فما کان له نو دد منفعتن سډلین سرونو چې د سره امداد کړو مین دون الا الا الله نه سیوا و ما کان ده نو منل منتسرین دا ځان خلاصون خلاصون کنا چې تباشو پرون چې خلکو ویره ډیر لید برخه خاوندې چې بتابتوله کې قارون نه خبرې غوزمګه کینې و او اوې توبه توبه خدای چې مونږه الله بچو بیا توبې ستې وا اصبح الذين او صباح کو هغه کسانو تمناونه چې تمانه کوله مکان او د وَي وَي د وَعَدِ درجه او د حالت بل امسي پرون یقولون ننه و وای الله هاي بشکا یا تعجب ده الله یوڅه رزق الله فر اخر رزق شا چل رچو واړي مني وادي بندگانو یوقدره کومي دا خدای الله په لاس کې را کو لولا امن الله ولینا کالهسان کوم نو و کډینو مون به مزه سمګه کیننهسته و خدای الله شکر دې چې مونږ دغه سیمه له دولت نه لرو واقعا وای کانه عجیبرا وای کانه هاي تحقیق دې یا وای کانه عجیبرا لا يفلول کافیرون نشي بچ کېدې کافر تلک الدار الاخره آخرت چې له ورکو مل له اخرت کوشش تلکت دارو لاخره داکور داکور داکورت نجالو ها منگرزو دا للذین آقاسان داپار یوری دونا لایوری دونا چیرادن لری علوان دا تکبر و دا شرک فیل عرضی فزمکه که ولا فساد و ندا فساد پشاند قارون تکبر نکی فساد و شرک نکی نداسی خلکو لاخره تورکو ولا, ولا عقبتو للمتقین آو بیحتر انجام متقیانو لده او قانون دا الله داري منجاب الحسنات چا چرات لوګړه پنیک فل خیر خير من هادل او بهتر بدل اید دینه او منجاب السيئات چا چرات لوګړه په بد او شرکو ګنا فلا یذ ا بدلونه ور کړی کی الزینا کسان تعملو سیئات چا ملي بد الا ما کانوا یعملون مگر غس چسی کڑی د خپل عمل بدل الله زیاتینه کی ان اللذی فرضا الک القران دیکه اوس خطاب نبی علیہ السلام او مومن تل کار بدیسی د قارون حالت مولد الله تبارک د قارون د حال نه د بچکی دوره لپاره بسی قران وی لغوا ان اللذی بشک الله غزاد ته فرز الیک القرآن چې فرس کړي د پتا باندې قران لارادو ک علامات الله به واپس کی خپل زېتا نبی علیہ السلام ته رسیدا غزاد چې قران در باندې فرس کړي د غزاد به واپس مګي تراوي د قران ذکر وري کیاو د مکی چپ دقی مکه که دی خلق و قرآن بند کرده نو اللہ وی چپ کم مکه که دی قرآن بند کرده آغازات با دی دی مکه تراولی دقی مکه که با دا قرآن نافذ شی بیان بش شی فرض آلیکل قرآن قرآن در باندې فرض ده تگو رسو نواز حلفاز قرآن وی فرض ده امون خلق سو بود قرآن فرض گنی سو زما په خیال چې د دوو رکاتو نفلو نه هم د قران درجه زموږ د خلکو په ذهن کې کماله ا د ورکا نفل منل کول ا راته غټ عبادت کاری او قران ته ناس ته نه کوي فکرې تاسو فراغلی تاسو نه یاد او عام خلکو کوي او دا خیال له جوړې دا نفل وړیر ثواب لري او قران ته ناسه ضروری او عام شي نه دي او قران سوې فرضه قران فرض ده څنګه فرض ده لیکن څنګه چې مونږه او دا سره فرض ده ساده فرض او قران پاک ده قران فرزیت په مختلفه الفاظ او نقل کړي ده کله سوي اوتلو ما اوہی الیک اوتلو اقرا نو دا اوتلو وای اقرا سره ده امر نه نه امر سره ده پاره وجوده پاره نو دا قران وجوب دا ده هغه سیغونه معلومیدو خو بهم دوه واځه الفاظ سوره قصص کې ان اللذی فرضہ دا ولی دا دې دا پاری وی چې کی دې شي سباله څوک دا خبرو کی چې رجی قران خو فرض نه نه دا لفظ دا سرو چی بس آینده دا خلک شوب شبات ختم شي قران فرض دا قران دا فرزیت مطالعه مدارک ولالی کی د دې آیات دلان نه فرزیت بیا سره وی وی فرض عليك القران مدارک وی فرض عليك القران معنا دا دا او جب علی کا او جب علی کا تلاوته و والعمل بما فیه مدارک اللہ در وانده واجب کڑده دی تلاوت ده دی تبلیغ او ده دی عمل ده واجب علماء بیاوئی ده قرآن حقوق سودی ده فرضیت بس ده آیات ساته لنڈ او خلاصه داد چه دا قرآن فرائز پینزی دی پینزه حقوق یو پا قرآن عقیده و ایمان ایمان بالقرآن دا فرز ایمان عقیده با دیاغهی چه کما قرآن ویره زن ناقیده نبراو قرآن بایانه کنه دا منصور و زن علیه و دا قرآن ایمان و قیده دا. رد الشرك یو خالص عقیده د توحید او د رسالت او د اخرتو دویم د قران فرص چه دی او د قران حق اغه علم دی علم د قران علم بالقران دایله مبارک ابن قیم وی رحم الله دایله می بیا دو یی دی یو الفاظ یو دوه معنا الفاظ او معنا دوا د قران حق دا داده چې الفاظ به میزکه ناظره نو چې ناظره دې زده نو بیا بسکه نو بیا به ور پسی معنا میزکه الا ویلم پورهش کيو سره نا زیر وای او په مانای نه پوي معنا نه وای یې تجوید وکړه کفازو وکړه په مانای ځان پوینه کا نو دادی نو وای چې ما د قران حق ادا کړ نیمګړی ده ولې ابن قیم وای دا دواړه چې وزې شي دینه علم القران جوړي الفاظ او مانا غی و اگه خبره کئی و ایده الفاظو پا نسبت دا مانا غا علم دیر احمه ضروری ده ولی و ایده مقصود پا مانا پورکی مقصود دا چه مون روزانه دا سی وقتی درس بندو دا با بی ختمی کئی سن زنانه دا پا رس چلو که لانده چتونو تیرکوز که سزه که بس لفت ہے و سو ختمی کی نا بیاسه چدا سے ارواق و توفان رازی و روزانا نیم اگر انترمخ که چوٹی پودا سو خا ست طریقه کیا اولاد ری پا وقت نو علم دوئی سے الفاظ او مانا دا ضروری دا دا دیوچنا دا صوفیان سوری قول نیم سوفیان سوری اوئی انزل الکتاب لتدبر و جعلوه للتلاوه الله قران اصل کی دا تدبر را لګلو خلکو صرف تلاوت ک تلاوت چې کی بس مونږ وې د حق ادا دا مطلب نه چې تلاوت ښه نه ری تلاوت خو یزوری ری او مطلب په تلاوت به اکتفا نه بس واله نه دارن حسنی بصری وئی والله والله والله ما تدبروه به حروف به حفظ حروفه واذات حدوده قسم دی وای صرف د حروف په یادول باندې د قران تدبر نه حاضرې قران تدبر پدینا اسی دغره شاولی الله وای رحم الله فوزل کبیر کی وای مقصد از نزول قران محض تلفظ نېست مقصد از نزول قران محض تلفظ نېست دا قران نزول صرف تلفظ نه چپړې باندې سړێک دی, دی, دی فوقي او علاما سیوتی وي سیوتی ادقان کې وی وتدبر الکلامه بدون بدون فهم معانی ہے لا يمكن دا قران تدبر د قران د معنیونه بغیر ممکن نه نه ممکن او تدبر الکلام بدون فهم معانی هه لم لا يمكن چې صبر په معنا ما فزان وای کړی نه ده نو د قران تدبر حق نه ده کی او قران تدبر غفراز وکنه تدبرې فرزنه دی ی تدبرو دارنګ بل زکی وای چې د خلکو له سشي وی چې افلای تدبرون القرآن اما لا قلوب نقفالوها نو تدبر دو معنی نه نکی علاما ذرک شوی البرحان که اوی من لم یکل لهو علم و فهم و تقواد و تدبر دا چاچه نو قرآن علم و فهم نی تقوا و سر نی تدبر نی نو لم یدرک مل لذت القران شاید دا قران په لذت نه پويي دا قران لذت واله ملای مادي فهم له مفهم د سره تدبري او د قوي نو د قران خوان با له محسوس کي خان نو زکا خبره سو حقوق په حقوق کي يو ايمانو دوي مله دو الف دو, الفا دو نو الفاظ او معنا درم سره درم بیا عمل د قران سلامرم تبلیغ دا قران بیان یا یو رسول بلغ ویلو کان او اخیری پنځم حقې نیفاز دے دا پذان نافیس کول او قانون کول دا پنځه حقوق دي د قران په نو فرضنا مراد علماء دي د پنځه حقوق ان الذی فرض الک قرآن بهشکه الله غزا ته چې فرض کړی په تا باندې قران لاراد وکې لمد الله به واپس کی خپل زې تمکه قل ورتو پیغمبر ربی زمارع عالمو پوی مانجاب له ولابا غا چابانه چراتلونکو په چا هدايت ما او مان باغ چام پوي هو في ظلال مبين چګم راي خاره کي او ما كون د ترجمه او پیغمبره تنوي امید لرون کي ان يقول لك الكتاب چه در وکړي سيته کتاب الا رحمتا من ربك مگر د مهرباني و د رب ستاره تر په چي کتابه در کا فلا تكونن ننو بس تمكيا ظهير للكافرين معاون د کافرانو څه مطلب پیغمبر الله در باندې انسانو کو قران د لادرک عالم دی مت انسانو کو عالمي کړه قران په یوکړه نوس د الله د دی نعمت په وجبا تد کافر مؤمن نه جوړي کافر مؤمن سمانه چې خلق غلطه کوي او تبي چپی دامن بیان بکې ولایس وتنکا او تا دی وانړی انایات الله دای اتونو دالانا با د اونزل قصا غینا چنا ذل شویله کتا تا او سینو څوک دی دی د بیان نوانړی دته وی گزاره کوه یره چی خیر دی خیر دی پکې رات مکه ودونه سف نادت خلق مومنا د خپل رب توحید دې قران په ذریعے د رب توحید خلق رابل ود ویلا ربک رابل خلق إِلَ رَبِّكَ تَوْحِيدَ رَبِّ تَلِ خَازِنُ وَي إِلَى مَعْرِفَتِهِ وَتَوْحِيدِ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَكِي گَدَ مُشْرِکَانُونَ <تصفح> وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أُمَرَ أَبَرَ اللَّهَ سَر إِلَانَ حَاجَت رَوَابِل زَكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ نِشَر حَاجَت رَوَ مُشْکِل کُشَا إِلَهُ سِوَى اللَّهِ نَبَل سُب كُلُّ شَيْءٍ خَالِقُ حاجت ثواب الزکنی شتا دلیل لارې چې هر یو شی حالکی دون کې له واجهہ سیوا د ذات د الله نه دل توجه ذات مراد تبو را کړه کړه د الله صفاتو کې چې د صفت انکار نی نو مناسب تعویل جایز دی خپازي خلک بالکل ارته تعویل ته تا چینه نو غلط وایي لکه باس غیر مقلدې دی وې ګرا د وجه بهو تعویل چې په زاد سره نه کین نو سمانه وایي ہا چه کلو شه حال کنی اللہ وجه نبا حلاکی حلاک بچاریو شه اللہ وجه سیوا د وجه دا اللہ نا نوز بی اللہ سو جو که گا وجه ها حلاکی گی نو نور با نوز بی اللہ نا سوائی او داغت تاویل مفسیری نم کرده چې واجه په پا مانا دا زاد تا علماء و متقدمین نو سراده ده, ده چې مونږ د الله د وجه نا انکار نکو دا الله یو صفته حکم زې چینه جوړیږي واجنه په مانا د ذات بایګا دا تعویل باطل تعویل نه ده تعویل دوه قسمه یو باطل لې چې پاغه سرا ابطال د الله د صفت راځي هیته موږ غلط وایو دا د بیذتیانو کار خو یو تعویل د الله په صفاتو کې اغا ممدوح او خله چې پاغه سرا ابطال د الله د صفته نه راځي نو خامخې بایګا لکه دې ځای لو حکم الله اختیار دی ویلیت او جوړونه دی الله د باور